Ana Karenina, Pista 30 Cum se poate să-ți fie urât?" întrebă beții. S-a pot că ieri a fost mare veselie la voi." Vai, ce plictiseală a fost!" răspunse Eliza Merkalova. Au venit cu toții la mine după alergări. Acelea și aceleași figuri și mereu același lucru. Au stat toată seara tolăniți pe divane. Ce veselie găsești dumneata în asta?" Dar, ce faci dumneata ca să nu te plictisești? O întrebă iarăși pe Ana. Când mă uit la dumneata, îmi spun: Uite, o femeie care poate fi fericită, ori nenorocită, dar care nu se plictisește. Învață-mă și pe mine cum faci. Nu fac nimic, răspunse Ana, îmbujorându se la față din pricina acestor întrebări insistente. E mult cel mai bun, interveni stremov în discuție. Stremov era un bărbat de vreo 50 de ani, cărunt, încă bine, foarte urât, însă cu o figură interesantă și inteligentă. Liza Merkalova era nepoată după soție. Își petrecea în compania ei aproape toate ceasurile libere. Întâlnind pe Ana Karenina, Stremov, adversar în serviciu lui Alexei Alexandrovici, căuta să fie, ca om inteligent și de societate, cât mai amabil cu soția dușmanului său. A nu face nimic, repetă Stremov cu un zâmbet fin, e sistemul cel mai bun. De câte ori ți-am spus, urmă el, adresându-se elizei Mercalova, că un mijloc de a nu te plictisi este să nu te gândești că ți-ar putea fi urât. După cum nu trebuie să te temi că n-ai să adormi dacă ți-e frică de insomnie. Tocmai asta ți-a spus și Ana Arcadievna. Aș fi fost foarte încântată să fi spus-o eu, deoarece e un lucru nu numai inteligent, dar și adevărat zise Ana surâzând. Dar spuneți mi de ce nu pot oamenii să adoarmă și de ce nu-i să nu te plictisești? Ca să adormi, trebuie să muncești și ca să te distrezi, trebuie de asemenea să muncești. De ce să muncesc dacă nimeni n-are nevoie de munca mea? Iar ca să mă prefac anume, nici nu știu și nici nu vreau. Ești incorrigibilă, exclamă Stremov fără să o privească și se întoarse din nou spre Ana. Întâlnindu-se rar cu Karenina, Stremov nu-i putu spune decât banalități. O întrebă de pildă când se mută la Petersburg și vorbi despre iubirea contesei Lydia Ivanovna pentru dânsa. Dar se vedea bine că dorește din toată inima să-i fie pe plac, manifestându-și respectul său față de dânsa, ba și ceva mai mult. Tușchevici intră anunțând că toată lumea aștepta pe jucătorii de crochet. Nu, nu pleca, te rog, stărui lizamer Kalova auzind că Ana vrea să plece. Stremov insistă și el, spunându-i. Ar fi un contrast prea între societatea asta și cea a bătrânei vrede. Ei îi veți oferi numai un privilegiu de bărfeală, pe când aici treziți cu totul alte sentimente. Cele mai frumoase și contrare bărfelii, adăugă curtenitor Stremov. Ana stătuă -o, o clipă pe gânduri, nehotărâtă. Cuvintele măgulitoare ale acestui om inteligent, simpatia copilărească și naivă pe care o manifesta Liza Merkalova pentru ea, acest mediu monden familiar, totul era ușor aici, pe când ceea ce o aștepta se anunța așa de greu. De aceea cumpănie o clipă nehotărâtă. Să mai rămână, să mai amâne clipa grea a explicației, dar gândindu-se la ceea ce o aștepta acasă, singură, dacă nu va lua nicio hotărâre, și amintindu-și de gestul acela îngrozitor, chiar și în amintire, când s-a apucase cu amândou mâinile de păr, Ana își luă rămas spun și plecă. Capitolul 19. În ciuda vieții sale mondene și aparent ușuratice, Vronski era un om care nu putea suferi dezordinea. În tinerețe, când fusese încă în corpul pagilor a avut odată încurcături bănești și, cerând bani cu împrumut, simțise în unui refuz. De atunci nu se mai lăsase târât într-o asemenea situație. Ca să-și țină mereu treburile în ordine, după împrejurări, mai des sau mai rar, Vronski căuta să rămână singur de vreo cinci ori pe an și își punea afacerile la punct. Numea această operație afacerile socoteala sau fer la lesivă. A spălat rufele. A doua zi după alergări, Vronski se sculă târziu și nu se mai bărbierii și nu făcu baie. Se îmbrăcă cu tunica și, întinzând pe masă bani, facturi și scrisori, se puse pe lucru. Știind că în astfel de cazuri Vronski era rău dispus, Petrițchi, de îndată ce se trezi și-și văzut camaradul la birou, se îmbrăcă în și plecă fără să-l turbure. Orice om în a cărui viață se ivesc unele complicații își închipuie fără să vrea că numai lui se întâmplă asta, că numai el este în stare să facă față la asemenea greutăți și nu se gândește că și ceilalți oameni pot avea încurcături tot atât de mari ca acelea prin care trece el. Așa și închipuia și Vronski. El credea cu mândrie și nu fără temei că oricare altul în asemenea împrejurări grele s-ar fi încurcat de mult și s-ar fi dus de râpă. Simțea că era tocmai timpul să-și facă socoterile și să-și limpezească situația ca să nu se încurce. Se apucă mai întâi de chestiunile bănești, ca fiind treaba cea mai ușoară. După ce trecu pe o coală de hârtie, cu scrisul său mărunt, toate datoriile, făcu adunarea și găsi că datorează 17.000 și câteva sute de ruble. Lăsă sutele la o parte, ca să capete o cifră rotundă. Își numără banii și se uită în carnetul lui de cont curent Văzu că mai are 1800 de ruble Nu prevedea încasări până la anul nou După ce reciti lista datoriilor, o transcrise împărțindu-și datoriile în trei categorii Din prima categorie, făceau parte datoriile pe care trebuia să le plătească în dată Sau în orice caz, pentru a căror achitare, urma să aibă banii pregătiți Ca la cerere să nu întârzie nicio clipă ele se ridicau la aproape 4.000 ruble. 1.500 de ruble pentru cal și 2.500 de ruble garanție pentru Venevski, un tânăr camarad care pierduse suma aceasta, câștigată de un măsluitor, fiind de față și Vronski. Acesta voise să plătească banii pe loc, îi avea la el, dar Venevski și Iașvin stăruiseră să plătească ei și nu Vronski, deoarece el nici nu jucase. Toate erau bune, însă Vronski știa că în această afacere murdară, la care luase parte numai prin faptul că garantase pentru Venevski, trebuia totuși să aibă aceste 2.500 de ruble ca să le poată arunca la nevoie în obrazule scrocului, fără să mai stea de vorbă cu dânsul. Prin urmare, pentru prima categorie și cea mai importantă, trebuia să aibă 4.000 de ruble. Categoria a doua, care se urca la suma de 8.000 de ruble, cuprindea datorii mai puțin importante. Erau datorii mai ales în legătură cu grajdul, la furnizorul de ovăz și de fân, la jochei, la un curelar, etc. La această categorie trebuia de asemenea să repartizeze vreo 2000 de ruble ca să fie cu totul liniștit. Cea din urmă categorie de datorii, la magazine, hoteluri și la croitor, erau datorii care puteau să mai aștepte, încât nici nu se gândea la ele. Îi trebuiau așadar cel puțin 6000 de ruble pentru aceste plăți, iar el n-avea decât 1800. Pentru un om cu un venit de 100.000 de ruble, cum era apreciată averea lui, asemenea datorii nu păreau apăsătoare, dar în realitate el nu dispunea nici pe departe de aceste 100.000 de ruble. Uriașa avere părintească, care aducea un venit anual de 200.000 de ruble, era indiviză între frați când fratele său cel mai mare, înglodat în datorii, se căsătorise cu prințesa Varea Circova, fată de decembrist, lipsită de orice avere, Alexei îi cedase tot venitul de pe moșiile tatălui său, oprindu-și numai 25.000 de ruble pe an. Alexei spusese atunci fratelui său că această sumă de 25.000 de ruble îi va ajunge până când se va însura. Ceea ce probabil nu avea să se întâmple niciodată. Și fratele său, însurat de curând, care comanda unul dintre regimentele cele mai pretențioase, trebuise să primească darul. Maicăsa, care poseda avere personală, îi mai dădea lui Alexei vreo 20.000 de ruble pe an, afară de cele 25.000 de ruble ce și le rezervase dânsul și pe care le cheltuia până la ultimul ban. În vremea din urmă, Maicăsa se certase cu el din pricina legăturii cu Ana și a plecării sale de la Moscova și nu-i mai trimitea bani. În felul acesta, Obișnuit să aibă un venit de 45.000 de ruble pe an și ne primind din anul acela decât 25.000, Vronski se găsea foarte strâmtorat. Nu putea cere bani mamei sale ca să iasă din încurcătură. Ultima ei scrisoare, primită în ajun, îl supărase în chip deosebit. Maica sau ai dădea a înțelege că era dispusă să facă cele mai mari sacrificii pentru a-l ajuta să înainteze cu succes în carieră și în societate, dacă se hotăra, bineînțeles să nu mai scandalizeze lumea bună prin purtarea lui. Dorința mamei sale de a-l cumpăra îl jigni până în adâncul sufletului și îl depărtă încă și mai mult de dânsa. Nu-și putea retrage cuvântul mărinimos dat fratelui său, deși întrevedea acum murit, în viitor, unele întâmplări neprevăzute în legătură cu Ana și își dădea seama că acest cuvânt mărinimos fusese dat cu ușurință și că s-ar putea întâmpla ca și el, deși necăsătorit, să aibă nevoie de întreaga sumă de o de mii de ruble Însă nu mai putea da înapoi Gândindu-se la cumnata sa, vara, cea bună și drăguță Care îi reamintea la fiecare prilej că nu îi uitase generozitatea pe care o prețuia, Înțelese imposibilitatea de a-și retrage darul Îi era tot atât de imposibil ca de pildă să lovească o femeie, să fure sau să mintă Nu există decât o singură soluție de care se agăță fără pic de șovăială. Să ia bani de la un cămătar vreo 10.000 de ruble, ceea ce n-ar fi fost greu. Să-și reducă în general cheltuierile și să-și vândă caii de curse. Hotărând acest lucru, Vronski scrise numai decât un bilet lui Roland Achi, care îi făcuse de mai multe ori propuneri să-i cumpere caii. Trimise pe urmă după englez și după cămătar și împărți pe conturi banii pe care îi avea. După ce îi sprăvi cu aceste treburi, el compuse un răspuns rece și tăios la scrisoarea mamei sale. Apoi scoase din buzunar biletele de la Ana, le reciti, le arse și aducându-și aminte de discuția avută cu ea în ajun, căzu pe gânduri. Capitolul 20 Vronski își orânduise viața în chip fericit. Își întocmise un cod personal de reguli de viață care stabilea o limpede și indiscutabilă ceea ce se cădea și ceea ce nu se cădea să facă. Acest cod, cei drept, cuprindea un cerc foarte restrâns de comportări, dar, în schimb, ele erau strict definite. Cum nu avusese prilejul să iasă din cercul acestor reguli, în orice împrejurare se găsea, el nu și-o nicio clipă, știa totdeauna ce avea de făcut. Aceste reguli stabileau în mod categoric că datoriile de la jocul de cărți trebuie plătite fie și unui măsluitor, iar datoria de la croitor putea să mai aștepte. Că minciunea nepermisă față de bărbați este îngăduită față de femei. Că nu se cade să înșel pe nimeni, afară de soți. Că poți să-i însă nu trebuie să ierți nici cea mai mică jignire. Și așa mai departe. Regulile acestea puteau fi lipsite de logică. Rele, dar nu mai erau discutate și, respectându-le, se simțea liniștit. Și putea să-și țină capul sus Numai în vremea din urmă, din pricina legăturilor sale cu Ana Alexei începuse să-și dea seama că acest cod de reguli nu prevedea absolut toate cazurile Și că se întrezăreau un în viitor greutăți și îndoieli în care nu mai găsea firul conducător Raporturile lui actuale cu Ana și cu bărbatul său îi apăreau simple și clare se găseau limpede și precis definite în codul de reguli după care se conducea. Ana era o femeie cinstită care îi dăruise dragostea. El o iubea și o privea ca pe o femeie vretnică de același respect, ca și o soție legitimă, dacă nu chiar de un respect și mai adânc. Mai bine și-ar fi tăiat limba decât să-și îngăduie un cuvânt sau o aluzie care să o jicnească sau să lipsească de respectul cuvenit unei femei. Raporturile sale cu societatea erau de asemenea limpezi. Toată lumea putea să-i cunoască legătura sau să-i obănuiască, dar nimeni nu trebuia să aibă îndrăzneala de a vorbi de ea. Totuși, dacă aceasta s-ar fi întâmplat, Vronski ar fi fost gata să închidă gura acelora care ar fi vorbit, făcându-i să respecte cinstea femeii pe care o dezonorase. Raporturile lui cu bărbatul Anei erau și mai clare. Din clipa în care Ana se îndrăgostise de dânsul, Vronski era convins că numai el avea asuprai drepturi imprescriptibile, soțul mai fiind decât un personaj inutil care îl stingherea. Acest om se găsea fără îndoială într-o situație neplăcută. Dar ce putea face? Singurul drept pe care îl recunoștea soțului era cel de a-i cere satisfacție cu arma în mână, ceea ce Vronski ar fi fost dispus să accepte numai decât. În vremea din urmă se stabiliseră între el și Ana raporturi noi, care îl îngrijorau prin caracterul lor nelămurit. Abia în ajuns Ana îl anunțase că era însărcinată. Simți că știrea aceasta, precum și ceea ce aștepta Ana de la dânsul, îl obligau să ia o hotărâre. Hotărâre care nu-și găsea soluția în codul lui personal de reguli după care se conducea în viață. Fusese luat într-adevăr prin surprindere. În prima clipă, când Ana îi vorbise despre starea ei, Inima îl îndemnase să-i ceară să-și părăsească bărbatul. Își spusese acest lucru. Dar acum, chipzuind la arece ceea ce făcuse, Alexei își dădu de seama că ar fi fost mai bine să nu fi făcut asta. În același timp, mărturisindu-și sie însuși, el se temea să nu descopere că acesta era un gând egoist. Dacă i-am spus să-și părăsească bărbatul, asta înseamnă să-și viața cu a mea. Sunt oare pregătit? Cum să iau acum când n-am bani? Să zicem că mi-aș face rost. Dar cum să iau dacă sunt în slujbă? Dacă i-am spus-o însă, trebuie să fiu gata să o și fac. Adică să caut bani și să-mi dau demisia. Căzut pe gânduri. Întrebarea să-și dea ori nu demisia, i-a dus în minte o altă preocupare secretă, cunoscută numai de el însuși, poate e principala preocupare a întregii lui vieți cu toate că nu și-o arăta. Ambiția era un vechi vis al copilăriei și al tinereții sale, un vis pe care nu și-l mărturisea, dar care era atât de puternic, încât și acum patima aceasta putea intra în luptă cu dragostea lui. săi pași în societate și la slujbă, ei fuseseră norocoși. Însă acum doi ani făcuse o greșeală gravă. În dorința de a-și manifesta independența și de a crește în ochii celorlalți, el refuzase o situație care îi se propusese, nedășduind că acest refuz îl va face și mai prețuit. Fusese însă prea încrezut. Nimeni nu se mai ocupa de dânsul, așa că, vrând nevrând, rămase cu reputația de om independent. Se purta în această situație cu multă fineță și cu mințenie, ca și cum n-ar fi fost supărat pe nimeni, nu s-ar fi socotit nedreptățit și ar fi dorit numai să fie lăsat în pace să petreacă în voie. În realitate, de un an, de când plecase la Moscova, nu mai petrecea deloc. Își dă seama că această situație de om independent, care ar putea face orice, dar nu vrea, începe să se schimbe, că mulți sunt inclinați să creadă că, într-adevăr, nu era în stare de mai mult, ca un băiat cinstit și bun, făcut pentru o viață de petreceri. Legăturile sale cu Karenina, care făcuse la atâta vâlvă și la asupra sa atenția generală, dându-i o nouă strălucire, Potoliseră pentru câtva timp viermele ambiției care îl rodea. Dar acum o săptămână, viermele acesta se deșteptase cu o nouă putere. Un camarad din copilărie, anume Serpuhovski, din același cerc și din aceeași societate cu dânsul, coleg la corpul pajilor, din aceeași promoție, fiind rivalul său de clasă, la gimnastică, la posne și la visuri ambițioase, se întorsese din Asia Centrală unde fusese înaintat cu două grade și primise o decorație, care se acorda foarte rar unor generali atât de tineri. De îndată ce Serpuhovski sosi la Petersburg, începuse să se vorbească despre el ca despre o nouă stea de Mărimea întâi în plină ascensiune. Deosebă cu Vronski, coleg de școală cu dânsul, Serpuhovski era general și aștepta o numire care putea să aibă înrăurire relativ la mersul treburilor statului. Iar Vronski, deși om independent, strălucit și iubit de o femeie încântătoare, nu era decât un capitan căruia îi se lăsase libertatea să fie independent cât o pofti. Nu-l invidiez, bineînțeles, și nici nu-l pot invidia pe Serpuhovski. Dar ascensiunea lui arată că trebuie să-ți aștepți timpul. Cariera unui om ca mine poate fi făcută foarte repede. Acum trei ani, Serpuhovski se afla în aceeași situație ca și mine. Dându-mi demisia, mi-aș arde corăbile. Rămânând în slujbă, nu pierd nimic. Ea singura a spus că nu vrea să-și schimbe situația, iar eu, având dragostea ei, nu pot să-l invidiez pe Serpuhovski. Răsucindu-și cu gesturi încete mustățile, Vronski se ridică de la masă și început să se plimbe prin odaie. Ochii săi aveau o strălucire deosebită. Se găsea într-o stare de energie, calm și de voie bună, pe care o simța totdeauna după ce își limpezea situația. Totul era curat și limpede, ca și după socoterile de altă dată. Se bărbierii, făcu o baie rece, se îmbrăcă și ieși. Capitolul 21 Am venit să te iau, zise Petrițchi. Spălatul rufelor tale a ținut de asta dată mult. Ei, ai isprăvit? Am isprăvit. Răspunse Evronski, zâmbind numai din ochi și răsucindu-și vârful mustăților cu atâta grijă, ca și cu orice mișcare prea îndrăzneață și repede ar fi putut strica rânduiala pe care o făcuse întreburile sale. După socotel, par totdeauna că a ieșit din baie," adăugă Petrițchi. Vin de la Grițca." Așa-l numeau pe comandantul regimentului. Ești așteptat." Vronski nu răspunse și își privi camaradul, gândindu-se în altă parte. Ce muzică se aude?" întrebă Vronski după ce ascultă sunetele fanfarei care executa polci și valsuri. Ce sărbătoare o fi fiind?" A venit Serpuhovski." A," făcu Vronski, n-am știut." Zâmbetul din ochii săi străluci și mai vioi ce luase hotărârea la un tric de a-și jertfia ambiția pentru fericirea pe care i-o dădea dragostea, alegând rolul acesta, nu-l mai putea invidia pe Serpuhovski și nici nu mai putea fi supărat pe dânsul, fiindcă nu venise mai întâi la el când sosise la regiment. Serpuhovski era bun prieten și îi părea bine să-l vadă. Așa, îmi pare foarte bine. Demin, comandantul regimentului, locuia într-o casă mare, boierească. Toată societatea se afla pe terasa vastă de jos. În curte, niște cântăreți îmbrăcați în tunici de vară, adunați în jurul unui butoi de vodcă, atraseră în primul rând atenția lui Vronski, apoi comandantul, cu înfățișoarea lui de om chipeș și voios. Urcat pe prima treaptă a terasei, comandantul, cu un glas ce acoperea sunetele fanfarei care cânta un cadril de ofâmbach, dădea ordine și făcea semne unor soldați care stăteau mai departe. Un grup de soldați, un sergent și câțiva subofițeri se apropiară de terasă odată cu Vronskii. Comandantul regimentului se întoarse la masă, luă un pahar și, revenind în capul scărilor, ridică mâna cu paharul și rosti urarea. În sănătatea fostului nostru camarad și a viteazului general, prințul Serpukhovski. ura... Serpuhovski ieși zâmbind cu paharul în mână după comandantul regimentului. Tot în bondare Bondarenko, spuse el unui sergent rumen, bine legat, reangajat, care se afla în fața lui. Vronski nu-l băzuse pe Serpuhovski de trei ani. Acesta se maturizase. Își lăsase favoriți, însă rămăsese tot atât de zvelt și admira la dânsul nu atât frumusețea ei virilă, cât blândețea și noblețea figurii și a ținutei sale. Singura schimbare observată de Vronski la dânsul era această blândă și statornică seninătate, ce radiază de obicei din fețele oamenilor care au dobândit succese și sunt sigur că acest lucru este recunoscut de toată lumea. Vronski mai văzuse și la alții această expresie pe care o recunosc numai decât la Serpuhovski. Coborând scara, Serpuhovski îl văzuse pe Vronski. Un zâmbet de bucurie ilumină fața. Îi făcu un semn cu capul de jos în sus, ridicând paharul și îl salută, arătându-i totodată prin acest gest că nu poate să nu se ducă mai întâi la sergentul, care în poziție de drept își și pregătise buzele pentru sărutare. Uite-l și pe el!" strigă comandantul regimentului. Și Iașvin spunea că ești prost dispus." Serpuhovski sărută buzele umede și fragile ale echipeșului sergent, Apoi, ștergându-și gura cu Batista, se îndreptă spre Vronski. Dacă știi ce bine îmi pare!" zise Serpuhovski, strângându-i mâna și luându-l la o parte. Ocupă-te de el!" strigă comandantul regimentului către Iașvin, arătându-l pe Vronski. După aceea, coborâ la soldați. De ce n-ai venit ieri la alergări? Te dăm cam să te văd acolo!" îl întrebă Vronski, cercetându-l cu privirea pe Serpuhovski. Am fost, dar am sosit târziu. Iată-mă o clipă, adăugă el și întorcându-se către un ajutant. Dă ori din te rog să se împartă la oameni din partea mea. Scoase repede din port vizit trei hârtii de câte o sută de ruble și le dădu roșind. Vrânschi, vrei să mănânci ceva sau să bei? Îl întrebă Iașvin. Ascultă, băiete, adu aici o gustare pentru domnul Conte. poftim bea asta deocamdată. Cheful se prelungi până târziu la comandantul regimentului. Băură cumplit. Îl purtară pe brațe pe Serpuhovski, legănându-l și săltându în sus. Îl purtară pe sus și pe comandant. După aceea, comandantul dansă cu Petrițchi în fața cântăreților. Mai târziu, comandantul, oarecum obosit, se așeză pe o bancă din curte și început să demonstreze lui Iashvin superioritatea Rusiei față de Prusia, mai ales în atacurile de cavalerie. Cheful se domolit pentru scurt timp. Serpuhovski intră în casă și se duse la cabinetul de toaletă ca să se spele pe mâini. Îl acolo pe Vronski. Acesta se spăla cu apă rece. Își scosese tunica, își pusese capul sub robinet și își freca cu mâinile capul și ceafa, care se înroși sub apă rece. După ce se răcori, Vronski se așeză lângă Puhovski pe un divanaj și între ei se înfiripă o discuție foarte interesantă pentru amândoi. Am auzit vești despre tine de la soția mea, îi spuse Serpuhovski. Îmi pare bine că v-ați văzut adesea. E prietenă cu Varea. Sunt singurele doamne din Petersburg pe care le întâlnesc cu plăcere, zise Vronski zâmbind. Surâdea, fiindcă prevedea subiectul plăcut spre care se îndrepta convorbirea. Singurele? El întrebă Serpuhovski zâmbind și el. Și eu am avut vești despre tine, dar nu numai de la soția ta," răspunse Evronski, înlăturând aluzia cu o severă expresie a figurii. Succesele tale m-au bucurat mult, dar nu m-au mirat. Mă așteptam și la mai mult." Serpuhovski surâse. Această părere despre dânsul îi făcea desigur plăcere și nu s-o că trebuia să o ascundă. La drept vorbind, eu mă așteptam din potrivă, la mai puțin." Dar îmi pare bine, îmi pare foarte bine. Sunt ambițios. Asta e slăbiciunea mea. Recunosc. Poate n-ai fi recunoscut dacă n-ai fi avut atâta succes, adause Vronski. Nu cred, răspunse Serbuhovski zâmbind din nou. Nu spun că altfel viața n-ar merita să fie trăită, însă ar fi plictisitoare. Desigur, poate că mă înșel, dar mi se pare că am unele aptitudini pentru sfera de activitate pe care mi-am ales-o, și că în mâinile mele puterea, oricare ar fi ea, dacă aș avea-o, ar fi mai rotnică decât în mâinile multora dintre aceia pe care îi cunosc Urmă el înserinat de conștiința succesului său De aceea, cu cât mă apropii mai mult de putere, cu atât sunt mai mulțumit Poate asta ți se potrivește ție, dar nu tuturor Am crezut și eu același lucru Acum însă văd și îmi dau seama că mai sunt și alte lucruri în viață – Mărturisii Vronski. Așa da, așa da spuse Serpuhovski răzând. Începuse în vorba cu ceea ce am auzit despre tine, despre refuzul tău. Te-am aprobat, bineînțeles. Dar totul depinde de felul de a proceda. Cred că acest act a fost bun, dar nu l-ai făcut cum trebuia. Ce s-a făcut, s-a făcut. Știi că nu mi reneg niciodată faptele. Afară de asta mă simt foarte bine. Foarte bine, deocamdată. Tu n -ai să te mulțumești cu atât. Cu fratele tău e altceva. E un copil drăguț ca și gazda noastră. L-auzi? Adăugă el, ascultând strigătele de ura. Se distrează, dar pe tine asta nu te satisface."